21. Лютий 1905 року. Східний Лондон. Я подякував Зибагу, іначе увісні спустився на вулицю. Схоже, Ребека має рацію. Фогель і Бесі були не просто орендарем і брачкою платні за квартиру. Стосунки їхні були такими міцними, що вона погодилася стати свідчицею. Цікаво, чи знав про це її чоловік? Знову постало питання про мотив Фогеля. Отже, він не просив позичити грошей і не отримав відмову, а звернувся по допомогу, щоб отримати позику в опікунській раді. І йому її дали. І гроші він виплачував вчасно. Сейф Бесі був майже порожній. І з огляду на те, про що розповів Зебах, з'явилося ще одне пояснення тому, що могло статися з готівкою. Том Драмонд міг змусити Бесі віддати йому гроші, щоб випити з приятелем Фінлі, а може власник будинку Джеремія Кейн забрав їх, коли заходив до Бесі раніше того ранку. Але хай би що сталося з грошима, дуже сумніваюся, що їх узяв Фогель. Утім, це не означає, що він невинуватий. Можливо, Том Драмонд і має рацію. У Фогеля виникла нездорова прихильність до Бесі присягаюся. Таке може дуже легко статися. Можливо, він вирішив відкритися і зізнатися у своїх почуттях. Вони посварилися, а тоді у приступі люті він її ударив. Однак і тут є свої нестиковки. Навіть у лондонському істенді люди не часто освічуються у вічному коханні з молотком у руках. А що, як зброя вже була там? Може, інструмент належить Драмонду, а Фогель схопив його і скористався слушною миті? Звісно, Том Драмонд заявляє, що ніколи в житті не бачив молотка, але віри його словам небагато. Навіть якщо це молоток Драмонда, потрібно, щоб Фогель посварився з Бесі, знайшов молоток, наніс удар Бесі, замкнув двері зсередини, вдерся по трубі до своєї кімнати, сховав закривавлений інструмент, не помивши його під ліжком, і тоді холодний як лід, вирушив за азотною кислотою, щоб забезпечити собі алібі, але дорогою назад чогось злякався і втік. Щось у цьому було неправильним. З одного боку, людина достатньо розумна, щоб придумати алібі і замкнути двері Бесі зсередини. Обов'язково знайшла б кращий спосіб позбутися знаряддя вбивства, ніж ховати його під ліжком. Кращим варіантом було б навіть просто піти з кімнати Бесі на вулицю. Але якщо не Фогель, то хто? Єдиний очевидний кандидат, Том Драмонд, має аліби, яке може підтвердити його приятель Фінлі, і стверджує, що дружина була ще живою, коли двоє чоловіків пішли з дому. Лишається ще Джеремія Кейн, який заходив у ранці приблизно о на восьму, але Драмонд запевняє, що бачив дружину живою о пів на дев'яту, тож це знімає з Кейна підозру. Не варто забувати про напад на Бесі на вулиці Грей-Ігл за два дні до того і той факт, що двоє чоловіків тоді билися один з одним. Чи мають вони якесь відношення до її смерті? Навіщо вони хапали один одного за грудки? Може, не порозумілися щодо чогось? Розбірки між злодюшками? Чи міг одним із них бути Фогель? Ребекка сказала, що тієї ночі він повернувся наскрізь мокрий. Нічого з цього не мало сенсу, принаймні для мене. Але я вирішив не міркувати, а взятися за завдання, отримане від Гуча – розпитати про Бесі, її роботодавця. Джеремія Кейн мешкав у дальньому кінці району Бішоп Гейтс, у гарненькому будиночку на Фінсбері-Сьоркіс. Менше милі від Брік Лейн, але з точки зору характеру та знатності резидентів цього району – інший континент. Звиваючись навколо овального парку, який і дав назву цій місцині, Фінсбері-Сьоркус колись був заповідником заможних купців і респектабельних джентльменів, І якщо Джеремію Кейна цілком можна було вважати заможним, питання про його респектабельність залежало від того, кого питати. Багатьом мешканцям істенду він здавався кимось на кшталт героя хлопцем з Вайчепелу, який вибився в люди, безсоромним чоловіком з народу, який пишався своїм корінням, наче знаком пошани. Однак добрі джентльмени з сіті, для яких кроватка на шиї мала більше значення, ніж гроші на банківському рахунку, назвали б Кейна людиною іншого кола. Не тим хлопцем, не в тому районі міста. Кейн переїхав до Афінсбері-Сьоркус саме тоді, коли справжні джентльмени почали потроху виїздити звідти. На захід, де вулиці були ширшими, а повітря – чистішим. Інші поїхали, а Кейн лишився, накупив собі нерухомості і перетворив її на контори для юристів, бухгалтерів і перевізників. Парадні двері відчинила покоївка, така юна, що мусила б іще до школи ходити. В накрохмаленому фартуху і чистісінькій сукні, завеликий на половину розміру. Схоже, вона дуже здивувалася, побачивши на сходах констебля. Чи містер Кейну дома?» – запитав я. Так, сер. Будь ласка, скажіть йому, що констебль Віндгем з відділку на Лемон стріт просить приділити йому кілька хвилин. Дівчина провела мене до передпокою, де я зняв шолом і пройшов за нею по картатій підлозі до вітальні. Будьте такі люб'язні почекати, сер. Я повідомлю містеру Кейну. Кімната була великою, більшою за ті, в яких мешкали родини у Вайтчепелі. Оздоблена зі смаком. Канапа від Честерфілд і два крісла з високими спинками навколо град порожнього коменка. Над камінною полицею, картина олією, шхуна долає дев'ятий вал. Енергійні мазки біловерхих хвиль розбивалися об корпус судна під майже чорним небом. Дивний вибір картини для вітальні. Але тут двері відчинилися, позбавляючи мене можливості поміркувати в цьому напрямку, і ввійшов Джеремія Кейн. А вбраний він був найкраще, що тільки міг запропонувати Мейфер Костюм-трійка з попліну в білу смужку від кравців Джермін-стрит От тільки всі три частини, попри бездоганний крій, доволі незграбно сиділи на тілі, яке пробилося в ці кола з найбідніших вулиць Обличчя його теж зараджувало шви Товстий ніс, кудлаті брови і коротко підстрижене волосся людини важкої вдачі, яка пройшла крізь тяжкі часи а ще два шрами на лівій щоці, сліди минулих битв, почесні відзнаки в Істенді, але тут, у більш витончених колах, вони слугували лише нагадуванням про минуле, від якого не можна було втекти. Він енергійно перетнув кімнату. Ви хотіли мене бачити констеблю? Так, сер, з приводу вашої економки, місіс Елізабет Драмонд. Бесі, з нею все гаразд. Боюсь, вона померла, сер. Кейн опустився на підлокітник Честерфілдської канапи і помовчав, заспокоюючись. «Померла?» Її вбили. Забили до смерті в її кімнаті на Fashion «Коли?» – пронизав він мене важким поглядом. «Учора. Ми вважаємо, що це сталося приблизно о дев'ятій. Як я зрозумів, ви заходили до будинку вранці». «Так, правильно. Чи можна запитати, що ви там робили?» Ходив дізнатися, чи з нею все гаразд. Напередодні вона відпросилася з роботи. «Ви всіх своїх працівників перевіряєте?» М'язи його обличчя напружилися. Я чув, що на неї напали. Був недалеко, тож вирішив дізнатися, як вона почувається. «І як вона почувалася?» «Значно краще. Сказала, що сьогодні вийде». «Чи вона щось казала про напад?» Кейн знизав плечима. «Не пригадую». «Ви часом не забирали у неї щотижневу платню за квартири?» Кейн стиснув кулаки. «Забирав. Коли я вже зайшов, чому б цього не зробити? Ви маєте припущення, хто міг це зробити?» «Ми розробляємо кілька напрямків, сер, відповів я. Наразі більше сказати вам не можу, самі розумієте». Кейн опустив очі на підлогу і похитав головою. «Що ж, добре, що повідомили констеблю» піднявся він. «Будь ласка, передайте мої співчуття її чоловікові». Він поклав руку мені на плече, готовий проводити до виходу. У душі у мене все кипіло. Бесі працювала на нього стільки, скільки я її знаю, а Кейн тільки й спромігся, щоб вшанувати це порожніми словами та хвилинкою свого часу. Може, в мені говорила власна провина, але Бесі заслуговувала на краще. «Якщо дозволите, сер», – обернувся я до нього. «Убивство сталося в одному з ваших будинків. Я маю ще кілька запитань. Можливо, ви допоможете нам дещо прояснити?» Він перемінився в лиці. «Я дуже обмежений у часі, Констеблю. Може, призначимо зустріч на завтра? Можу навіть до відділку підійти. Лемон Стрит кажете? Є у мене там кілька знайомих». Хоч би яким жовторотим я був, але приховану загрозу розпізнав. Мені було відомо, що не один офіцер стенді працює на владну особу. Кейн хоча б створює враження респектабельного громадянина. Більшість інших, як-от брати Спіллер, злочинці. Прості й зрозумілі. В голові у мене крутилося, навіщо? Навіщо стільки зусиль, щоб погрожувати такому констеблю, як я, котрий ще й року не прослужив? Я ж хотів лише поставити кілька запитань, Може він із тих чоловіків, які відчувають постійну потребу підкреслювати власну перевагу над іншими? А може тут криється ще щось? Хай там що, але жодного сенсу в подальшому розпитуванні я не бачив. «Це було б дуже люб'язно, з вашого боку, сер», – промовив я. «Не хочу, щоб ви марнували час на подорож до відділку. Я можу повернутися в зручний для вас час. Запитань небагато». Сподіваюся, сказано, це було примирливо, а не з нотками самоприниження. І мої слова спрацювали. Кейн повівся великодушно. «Ну, якщо небагато, то можу приділити вам ще п'ять хвилин». Я подякував за таку щедрість. «Дуже добре, сер. Чи не скажете, коли ви найняли на роботу місіс Драмунт?» Кейн посміхнувся. Якось вона підійшла до мене на вулиці. Хоробра дівчина. Вона винаймала кімнату в одному з моїх будинків, а Дойл, який збирав там платню, виконував свої обов'язки не дуже сумлінно. Вона попросила мене дозволити їй виконувати ці обов'язки, сказала, що особисто знає всіх мешканців і дбатиме, щоб ніхто не затримував оплати. Раз на тиждень вона передаватиме гроші Дойлу. І роботу свою вона виконувала добре. Так добре, що за шість місяців запитала, чи не може збирати гроші в інших будинках. А вже ж я відмовив. Будинок, де вона живе, це одне. Та не міг же я дозволити жінці вештатись вулицями, збираючи гроші. До того ж, що мені було робити з Дойлом? Хоча так сталося, що нам була потрібна економка, і я запропонував дружині кандидатуру Бесі. «Дружині?» – перепитав я. Він спохмурнів. — Покійній дружині, Гелені. Вона померла кілька тижнів тому. Я оглянув кімнату. Принаймні тут жодного натяку на покійну дружину. Ні портрета, ні світлини. Навіть ніякої дрібнички на камінній полиці. — Мої співчуття, сир, — сказав я. — Довго я вас не затримаю. Крім того, що Бесі збирала платню в будинку 42 на Фешн-стрит і була вашою економкою, чи виконувала вона для вас ще якусь роботу? Кейн похитав головою. «Ні, це все. А її поведінка за останні кілька тижнів не здалася вам дивною?» «Прошу мене вибачити констеблю, але я не маю звички зважувати на емоційний стан свого персоналу, враховуючи, що від смерті дружини минуло не так уже й багато часу». «А вже ж, погодився я. Вибачте. Чи ви не знаєте когось, хто бажав би смерті Бесі?» Якщо вона на мене працювала, це не означає, що я був у курсі її особистих справ. Б'юся об заклад, що її убив один із тих нехрестів. Тобто євреїв, чому ви так вважаєте? Годі, капітане, хто б ще це зробив? Ви сказали, що її вбили у власній кімнаті, якби то був її чоловік, ви б уже давно його заарештували. Усі інші мешканці будинку, іноземці. «Завжди лишається ймовірність, що ви не хтось із вулиці», – завважив я. Кейн глузливо поглянув на мене. «Гадаєте, що якийсь незнайомець увійшов з вулиці, піднявся в її кімнату й убив, а тоді прокрався назад, і його ніхто не помітив? Не дуже правдоподібно, я геш?» Я промовчав. «А тепер, якщо не заперечуєте, я змушений...» «А вже ж, сера». Кивнув я. «Якщо дозволите останнє запитання. Щодо вашого Дойла?» «А що з Дойлом? Чому ви не послали його забрати гроші у Бесі? Чому пішли самі?» Кейн завагався, тоді усміхнувся. «Як я вже сказав, у мене були справи в тому районі, тож я міг заглянути до Бесі і забрати гроші. От я і вирішив убити двох зайців». «А які справи у вас там були?» Обличчя його посуворішало. «Довго пояснювати констеблю, а я, як уже говорив, поспішаю. А тепер, якщо ви не проти...» «Аж ніяк», – погодився я. «Я сам знайду вихід». Зачинивши за собою двері, я спустився сходами на вулицю і зупинився. Розмова з Кейном засмутила мене. Він має рацію. Нападник не міг просто так увійти з вулиці в будинок, скоїти вбивство і вийти. Забагато людей було і в будинку, і на вулиці. Отже, це мусить бути хтось із мешканців, чи принаймні їхній знайомий. Більшість народу можна викреслити з цього списку. Фельдмани із сусідньої кімнати і місіс Розен з першого поверху були й занадто слабкими, щоб напасти на таку здорову молоду жінку, як Бесі. Що ж до родини Ребекки, містер Кравіц має залізне алібі. Він був на роботі, а вважати серйозними підозрюваними Ребекку та її матір не можна. Лишаються. Фогель том Драмонд, його приятель Арчібальд Фінлі та Кейн. Вони єдині чоловіки, що були в будинку вранці. Свідчення Драмонда буцімто то він бачив Бесі живою, коли повертався з Фінлі, виправдовує Кейна. А самих Драмонда й Фінлі виправдовує той факт, що двері були зачинені зсередини, тобто єдиним можливим виходом стає вікно, а з нього по трубі до кімнати Фогеля. Тож методом виключення головним підозрюваним лишається Фогель. За мною відчинилися двері і вийшла молода покоївка, яка мене зустрічала. Плечі її огортала тоненька чорна шаль, в руках вона тримала порожню полотняну торбинку. Побачивши мене, покоївка здивовано зупинилась, тоді усміхнулася. — Ви мене налякали, сера, — сказала вона. — О, вибачте, я не хотів. Вона спустилася сходами і пройшла повз мене. Судячи з торби, її послали з якимось дорученням. Мені дещо спало, на думку. «Куди прямуєте, міс?» «До Мургейта», – відповіла вона. «До бакалійника. Це Бесі робила але Вона зашарілася. «Ну, ви знаєте». «Я також туди йду, збрехав я. Не проти, якщо складу вам компанію. Маю кілька запитань про Бесі». «А вже ж ні», – відповіла вона, і я пішов за нею. «Добре, якщо йдеш не сам». «Як вас звуть, міс?» – запитав я, коли ми звернули до садів в Фінсбері-Сьоркіс. «Ділі. Ділі Адамс. А ви добре знали, Бесі, Ділі?» «Досить добре», – сказала вона, не відводячи очей від дороги. Познайомились, коли вона почала працювати у Кейнів минулого року, напередодні Великодня. «А ви були подругами?» Дівчина напружено розсміялася. Якби ви її знали, не питали б. Знаю, що про мертвих не можна говорити погане, але Бесі не була моєю подружкою. Сумніваюся, що вона взагалі мала багато друзів. Бесі була економкою, а я покоївкою, і вона ніколи не дозволяла мені цього забути. Тільки й покрикувала, Ділі, зроби це, Ділі, принеси те, ніби я їй прислуга. Ми зачекали, доки проїде візок, тоді перейшли дорогу до парку. Під ногами захрустів гравій. «З містером Кейном вони знаходили спільну мову?» Дівчина шумно вдихнула. «Про це мені нічого не відомо. В будинку вона підкорялася лише місіс Кейн. Щось таке було в її тоні, в тому, як напружилося тіло, що змусило мене зробити висновок, що вона щось приховує. А вже ж продовжила вона. Це було до того, як хазяйка померла. Дівчина зупинилась і повернулася до мене. «Це дуже дивно!» Спочатку, як і всі ми, вона повірити не могла. Ми бачили місіс Кейн напередодні, і вигляд вона мала чудовий. А наступного ранку померла. Отак просто увісні. Їй було лише 35. У такому віці ще й леді. Ми з задою, кухаркою змирилися, а от Бесі так просто це не полишила». Почалися перешіптування, що господиню порішили, отроїли чи щось таке. А вже ж Ада запевняла, що це нісенітниці, адже того дня хазяйка не їла нічого, що готувала Ада. «А не могла вона задихнутися?» – запитав я. Вона підняла очі. «Тобто газом?» «Так», – вона похитала головою. У кімнаті газу не було. Кілька років тому хазяїн поміняв усі лампи на електричні. До того ж, продовжила вона, лікар сказав, що причина природна. Десь на тиждень Бесі заспокоїлась, і ми з Адою вирішили, що з цим покінчено. Але минулого тижня вона знову взялася за своє. Сказала Аді та передала мені, що впевнена, ніби хазяйку вбили. Вона сказала, хто міг таке зробити. Не відкритим текстом, але було зрозуміло. Ада каже, що вони розмовляли про це в кухні, і Бесі здіймала очі вгору і притишувала голос. Чому вона могла так подумати? Не хочу такого казати. Люди бувають такими злими, геш. Знаю тільки, що тієї ночі, коли вона померла, хазяїн поочеряв і їх спати. Не думаю, що він навіть підходив до кімнати місіс Кейн. І наступного ранку саме я розбудила його і повідомила новини. Тіло місіс Кейн ви знайшли? Не зовсім, сказала вона. Бесі. Я заходила до кімнати раніше, як завжди, запалити вогонь у каміні, але я подумала, що місіс спить. Навіть уявити не могла, що вона вже не жива. Повіяв вітер і ділі заправила за вухо пасмо волосся. А що сталося після того, як Бесі знайшла тіло? «Ну, вона спустилася і, така спокійна, наказала мені піти і розбудити хазяїна і привезти його до кімнати місіс Кейн. Вони вдвох, тобто Бесі з хазяїном, увійшли туди і зачинили двері. Ви не заходили?» «Бесі вважала, що мені краще почекати за дверима. Сказала, що не хоче, аби я засмучувалася і добре, бо я б верещала на весь дім. Ну, містер Кейн послав Бесі по лікаря, Парсонс, здається, його прізвище, і той прибув за годину. Не знаю, що сталося після цього. Бесі відіслала мене додому. «Навіщо вона це зробила?» – Ділі знизала плечима. «Підозрюю не хотіла, аби я бачила, як хазяйку виносять. Ми вже дісталися до Мургейта. Мені сюди!» – махнула дівчина на крамницю через дорогу. «Дякую, Ділі», – сказав я. – «Ви дуже допомогли». Вона повернулася до мене і усміхнулася. Мені було неважко констеблю. Якщо виникнуть іще запитання, ви знаєте, де мене знайти.